Розділ 15. Ще ні після однієї революції ні в одній країні не ставало жити краще. І ця не стала винятком. До революції існувати тут усім було якось не дуже. В процесі Джима і співповсталі зробили все, щоб паралізувати країну. Ну, а відразу після першого апельсинового мітингу на тепер уже колишній президентській площі, нині площі свободи, все взагалі зупинилося. Причому дивно, що головними оборонцями революції виявилися колишні парламентарі колишнього кишенькового парламенту, а також члени поваленого уряду. Вони вішили собі на шию найбільші апельсини, символ революції, та навперебій улаштовували мітинги і збори, на яких намагалися переплюнути один одного в запевненнях у толерантності до нової влади і у відхрещуванні від старої, виходячи із цих словесних баталій у власній піні та слині опонентів. Окремо, вже в розгорнутих інтерв'ю вони розповідали про вперту, багаторічну підпільну боротьбу, я б навіть сказав, підковдрюну боротьбу, яку вони вели з минулим і, як тепер з'ясувалось, остаточно ненависним режимом. Не менш популярними були збори та мітинги, що їх влаштовували найближчі наближені Джима, які хто в столиці, хто в регіонах, хто, не побоюся цього слова, в забитих селах, все залежало від ступеня наближеності постреволюційного завзяття останнього прихильника. На вперебій твердили Джимові проповіді й откровені. Всі ці виступаючі постійно кружляли по країні з досить високим рівнем ротації, так що місцевому населенню було зовсім не до роботи. Всі мітингували, чому останні безмірно раділи, бо ледачі та цікаві, вони були безміри чому я міг переконатися ще на початку свого перебування в селі за обсягами цукру, який щодня зникав у нікуди. Народ слухав, розкривши рот, іноді навіть забуваючи плескати в долоні та відкушувати апельсини, що висіли у кожного на шиї, для того, щоб розповіді про революції приправляти ще й їх смаком. Доповідачі на цих мітингах дуже сильно різнилися в показаннях щодо революційних подій, які стались, а так само чудес, здійснених Джимом або, точніше, вже майже святим набії, збігаючись лише в одному – в ролі кожного оратора у великій справі чергового звільнення народу від чергових диктаторських пут, претендуючи при цьому як мінімум на другу після великого вождя роль виступи ж самого вождя відбувалися все на тій же площі, на все тому ж балкончику. Джим зазвичкою оселився в гнізді чергового виселеного Павича. Разом із ним жила і вся його челядь, включаючи основних наближених – Єлен, мене, а також Барнса зі своїм помічником, оскільки президентський палац був величезний і місця вистачало всім. Я жив з валізами в окремій кімнаті, що добре замикалася. Барнс зі своїм нерозлучним кочегаром зайняли сусідні по коридору купе, сумуючи та регулярно питаючи дозволу прогулятися до залізничного депо, понюхати повітря, як він сам висловлювався. Вийти з нашого нового будинку попервах було досить проблематично, навіть уночі, тому що найпалкіші фанати джимового ораторського мистецтва, а їх було не злічити, ночували просто небо. Вдень же до них приєднувалися ще й ті, кому було, де ночувати, і тоді вихід із палацу блокувався повністю. Як я сказав, мітинги відбувалися не тільки на головній площі, але й на всіх інших працювати було ніколи, і зараза революції дуже швидко паралізувала залишки країни, в якій дуже швидко закінчився порядок грошей та їжі. Залишилися тільки люди, відповідно, без порядку грошей та їжі. Старий Барнс мучився відсутністю своїх паровозів, а молодий Біллі – залишком грошей, яких із кожним днем ставало все менше і менше. Джима мало цікавила економіка, втім, як і його Епігонів. Всі вони як один закликали народ до рівності, братерства, відмови від будь-яких суспільних інститутів, як мінімум державності, і марили ідеєю перекинути ці ідеї через поки що не існуючі кордони в сусідні країни, щоб і кордони, і країни зникли, і настало загальне благо. Єлен все, що робила, це просила, точніше, вимагала постійно грошей на витрати революції. Хоча я дивувався, навіщо революції стільки вечірніх суконь і туфель на шпильках. Годувати людей на центральній площі мені теж доводилося зі своєї кишені. До мене щоранку заходили з комітету з годівлі мітингувальників, що самоорганізувався за черговою порцією грошей на їжу. Щоразу я поривався запитати їх, проти чого вони все мітингують, якщо революція вже перемогла. Ідіть тоді, працюйте, а то ви вже третій місяць розійтися ніяк не можете. Незабаром із колишніх державних і не тільки установ почав підтягуватися народ із запитанням. А що далі-то робити? Школи, інститути, заводи з пароплавами – все стояло і навіть уже не мукало. Народ призвичаївся до цієї безкінечної говорильні, але їсти вже давно нічого, а купити ні за що. Та ні в кого. Усіх цих панікерів під час якоїсь пристойної революції давно б уже розстріляли за відхилення від обраного рази назавжди курсу. Але поза як наше повстання продовжувало залишатися безкровним, то їх усіх відфутболювали до мене. І в мене з 9 до 6 працював офіс із прийому скарг на життя і видачі в обмін на них готівки. Але довго так тривати не могло. Коли на втамування потреб населення почало йти приблизно одна валіза в день, а чергу до мене почали займати з ночі, записуючи на руці номери та щогодини влаштовуючи переклички, я не витримав і постукав до Джима в двері. І коли мене через годину впустили, спробував достукатися й до його здорового глузду. «Джимі, братику!» – сказав я, думаючи, як почати розмову, так, щоб не порушити циркуляцію гормонів щастя в його делікатному організмі, від яких він весь так і світився. по моєму ви тут всі чуртівнею займаєтеся». Гадаю, що таким початком я нікого не образив, але зате дуже чітко висловив свою позицію і окреслив коло тем майбутньої розмови. Добре, що перед моїм виступом усі його наближені вийшли з зали. Ну а Єлен тоді взагалі не було вдома, вона десь на узбережжі тамувала потреби революції в морській засмазі. Інакше хтось із них неодмінно вчепився б мені в горло після таких слів. Але мені видався вдалим момент, аби домогтися максимального результату без людських жертв із мого боку. «Що ти маєш на увазі?» Окуляри Джима зістрибнули з його носа і зі здивуванням дивилися на мене з тумбочки, обпершись для солідності на телефонний довідник. «Як на мене ти поспішив?» – відповів я їм обом. «З чим?» – ніяк не міг зрозуміти, про що я Джим. «З тим, щоб усе зруйнувати». «Ти почав із їх душі, а треба було спочатку порядок в країні навести, нагодувати всіх, а потім уже їм проповіді читати». «Ти не розумієш, білі. почав було Джим, але я не захотів давати йому можливості ввімкнути свій режим святенника і розповів йому анекдот про художника-абстракціоніста, якого призначили керувати птахофермою. «Призначили, значить, його». Перший тиждень усе добре, а потім приходять до нього підлеглі і кажуть. У нас проблема, мовляв, кури дохнути почали. Він подумав, почухав свою борідку і каже. А намалюйте, ну, на кожному курнику по великому червоному колу. Ну, підлеглі знизили плечима, пішли виконувати. Ще через тиждень приходять, знову дохнуть начальнику. Ну, тоді ви в червоне коло впишіть зелений квадрат. Тим робити нічого, пішли, вписали. Знову тиждень минає. Знову дохнуть, уже зовсім небагато залишилося. Художник знову подумав, потім каже. А зараз у середині квадрата намалюйте невеликий жовтий трикутник. Працівники пішли, намалювали, через тиждень приходять, все, кажуть, кінець, подохли всі кури. Шкода, відповідає художник. А в мене ще стільки ідей було. Джим замислився, а я додав. Але ж там не кури, Джимі, і вони дуже скоро почнуть теж дохнути. Я махнув рукою на найближчому вікну, яке на знак солідарності зі мною схвально заскрипіло кватиркою. Мені не шкода грошей, тим більше для тебе, братику, але гроші скоро скінчаться, а їсти однаково буде нічого. Самою духовною їжею сити не будеш. Що ти пропонуєш? перебив мене Джим, явно кривлячись десь усередині себе від того, що я чергову руйную якусь його внутрішню, а тепер ще й зовнішню ідилію. «Треба запустити країну?» – спокійно відповів я. «Не розпустити, а запустити. В роботу». Ти звільнив їх чергове. Окей, поки вони тобі за це вдячні, ти намагаєшся зробити їх кращими. Тобі від цього добре, але скоро вони доїдять те, що награбували в продуктових крамницях. А нового жрання брати буде ніде. Торгівля закрилася, виробництво стоїть. І потім вони всі почнуть просити чергового визволення, але вже від тебе, щоб призвів країну до катастрофи». Джиммі, ти був розважливим хлопцем, досить грати в месію. У демократії та ринкової економіки є, звичайно, купа недоліків, але краще за них іще ще поки що нічого не придумали. Люди не стануть кращими за один день, місяць або навіть рік. І поки ти їх виправляєш вручну, за ними треба наглядати, і ніхто краще поліції з цим не впорається. Але у нас і поліції тепер немає. Слава Богу, що до армії в тебе руки не дійшли, і їх просто розпустили по відпустках. Але вороги по той бік кордону не дрімають. Вони дивляться в свої далекоміри і тільки чекають, коли ми тут остаточно просвітліємо, щоб узяти нас тепленьких, замотаних у простирадла. <кій> Ти ж читав довідник по цій країні. Сюди майже все завозиться імпортом, а продаються на експорт копалини але за них тепер не платять, бо тепер уряду в нас якби і немає. Тому незрозуміло, підтверджуємо ми зобов'язання, видані до нас. Чи ми тут усі цілковиті відморозки і знову почнемо все перекроювати? Добре ще, що наша велика батьківщина знайшла поки собі хлопчика для биття і поки особливо не в курсі, що у нас тут відбувається. А якби вони знали, який тут у нас насправді бардак твориться, то давно б уже підігнали авіаносець або подивилися б зверху через бомболюк, як у нас тут справи з законною демократією йдуть. А якщо погано, то вони нам її зараз скинуть. Вам скільки мегатон. Ти піди пройдися по бідних кварталах. Ти там давненько не був. Вони стали жити набагато гірше, ніж до твоєї революції. І вони не ходять уже на твої мітинги. Вони зайняті тільки тим, що намагаються дістати їжі, щоб прогодувати своїх дітей. Джим мовчки слухав, все нижче опускаючи голову. Напевно, він чи не вперше в житті відчув себе неправим. Особливо це важко визнати після того вознесіння, що довелося йому пережити за останній рік. Тут і в підготовлених диктаторів голова піде обертом. А що говорити про геніальних пророків? Мені чомусь стало ніякого від того, що я відчитував Джима. Добре, що ми все-таки розмовляли наодинці, інакше цебер води, вилитої на його голову, міг виявитися ще холоднішим. Ми помовчали тепер уже в з півгодини, коли голосові зв'язки Джимі вирішили перевірити свою профпридатність і, щоправда, не з першого разу, прохрипіли. Що ти пропонуєш? Мій стілець, відчувши сприятливість обстановки, як баский жеребець, підскакав до Джима ближче, стукаючи всіма чотирма ногами. Крутий ковбой Біллі, не вилазячи з сідла, вів далі. Я тут поговорив із кількома хлопцями з колишнього уряду. Як виявилося, вони там не всі були закінченими падлюками. Для початку вони пропонують повернути дещо з напрацювань цивілізації з управління державою. Наприклад, Джим так занепав духом, що з усім погодився. Я задоволений зліз зі свого коня, поплескав його і Джима по гривах і вирушив рятувати країну. Наступного ранку відбулися такі емоційні збори за участю всіх найближчих поплічників Джима, які щинили такий бешкет і вереск про відступ від ідеалів революції та повернення до старих порядків, що довелося втрутитися найголовнішому ідеалу, щоб закрити їм роти. У самісінький пік обговорення, якщо можна було назвати цим словом той базар на вокзалі, що влаштували влаштовувачі революції, я не витримав і повівся так, як поводився в ситуаціях, коли мене не слухали ще з часів дитсадка. Заткнув вуха руками і почав кричати непристойну пісню. Але це не допомогло, поки Джим не підвівся зі свого місця і не сказав фразу, яка досі гріє моє серце в прохолодні ночі та особливо невдалі дні. Білі має рацію. Обговорення тут же змовкло, якось зібгалось, і присутні почали повільно розходитися. Деяких особливо чутливих повели під руки. Мітинги швиденько заборонили. Тимчасово. Швиденько сформували тимчасову раду з порятунку країни від наслідків революції та свободи. Щось почало відбуватись, але дуже швидко стало зрозуміло, що без законного глави держави з нами ніхто мати справу не хоче. Тому знову ж швиденько вирішили призначити позачергові президентські вибори на кінець наступного місяця, а реєстрацію претендентів – на кінець тижня. Це питання здавалося мені чисто технічним. Ніхто не сумнівався в перемозі Джима Гаррісона. Ну або хоча б на бій. Я вже спав і бачив, як ми, потренувавшись у цій глушині, застосуємо свої знання і досвід у себе вдома, у вищій лізі. На що Джим... Як завжди спокійним голосом, яким кондуктор оголошує наступну після вже пропущеної вами зупинки, заявив, що балотуватися він не буде. Відбувалося це якраз за обідом, на якому, крім нас, з Джимом були присутні практично всі його поплічники, які тимчасово хоч і випали з прокламаційної діяльності, але виїздити з палацу не збирались і годувалися справно по тричі на день. Джиммі продовжив спокійно їсти свої макарони, я ж дуже сильно замислився. Пробуркавшись, я зрозумів, що вже догризаю ложку, висмикнув її держак із рота і зрозумів, що не знаю, що робити далі. Стрій падучих камінців доміно, що здавався нескінченим і йшов красиво за далекий обрій, різко перервався в найнесподіванішому місці. І глядачі вже дивилися то на тебе, то на ціну квитка». І плескати ніхто не збирається. Максимум по твоєму обличчю. «І що ж нам тепер робити?» – нарешті вимовив я. «Ви виберете собі когось іншого. Я ніколи не прагнув стати президентом». Притихлий шок вирвався назовні у вигляді неконтрольованого куткудакання Джимових супутників, які посхоплювалися зі своїх місць і почали навперебій відмовляти свого світила не вирішувати так поспішно і передумати. Джим усміхаючись відповів, що це неможливо, тим більше він навіть не є громадянином цієї країни. Після цих слів я помітив, як Єлен, яка незадовго до цього повернулася з курорту, свіжа та відпочила. І протягом усієї розмови довготеретельно розглядала свій і без того ідеальний манікюр, так закусило губу, що якби ця нижня припухлість була штучною, то неодмінно бризнув силікон. Я так і побачив картинки, які промайнули в її голові, між інформацією, що Джим не балотуватиметься, і тим, що місцевого громадянства немає і в неї самої. За ці півсекунди вона, напевно, побачила сотню кадрів, де вона п'є чай із англійською королевою, ледь підібгавши ноги під стілець, або під прицілом сотні об'єктивів Мило жартує з американськими сенаторами. Далі йшла головна сторінка «Лайф» із її зображенням, яке кутається в леопардове манто та підписом «Африканська левиця підкорує світ». І під кінець нескінчена низка виходів і махання на трапі біля особистого літака, щоразу в різних костюмах і капелюшках. Але після закінчення півсекунди щастя всі ці картинки перекинулися назад і зачинилися зі звуком, із яким зачиняються двері в невелику синю книжечку з красивим золотим орлом на обкладинці, Єлен уперше в житті пошкодувала, що в неї американський паспорт. Джим тим часом доїв і вийшов. Я, пильно оглянувши циркову трупу, що лишилась, і які оголосили, що зарплату і в цьому місяці знову видадуть тирсою, і тим, що колись її слон, постукав склянкою об карафу, яка попросила всіх присутніх помагачів революції заспокоїтись і запропонувала разом подумати, хто, на їхню думку, гідний стати кандидатом за Мінджима. І враховуючи популярність у народі на Набії, моє фінансування, а також практично цілковиту відсутність конкуренції, практично відразу стати президентом нашої пісочниці. Кожен завмер у такій позі, в якій його наздогнали мої слова, хоча деякі продовжили дихати. Письмові заяви прошу приносити завтра до мене. Після цих слів життя знову вселилося в підвислі тіла, і всі почали нехай не в сильному поспіху, але досить по-діловому розходитися. «А ти не такий уже і дурник, як яким хочеш здаватися», – підбила підсумок зустрічі Єлен, коли інші вийшли ми залишилися удвох. «Я відповів, що порозумнішав лише завдяки спілкуванню останнім часом з настільки милою і розвиненою леді, як вона». «Ну-ну», – відповіла встаючи і осмикуючи спідницю, яка була практично їй по саму ватерлінію, колишня нью-йоркська припортова леді. «Подивимося, що в тебе вийде», – підсумувала вона нашу нараду і вийшла, елегантно працюючи кормою. Я зрозумів, що вночі Єлен проведе свою передвиборну роботу з Джимом, але не знав, у якому напрямку. А жити, працювати і боротися поруч із внутрішнім ворогом, нічого не знаючи про його плани, було не зовсім зручно, особливо розуміючи, що він володіє в порівнянні з тобою низкою конкурентних переваг, а саме парою тугих ціцьок і ще більш тугих сідниць. Це мене дещо засмучувало, коли я допомагав поглядом Єлен покинути обідню залу і подумав, що для майбутнього процвітання країни було б краще, якби ми з Джимі були гомосексуалістами. Але, як кажуть, жаль та й жаль. І тому стабільність країни була постійно в небезпеці особливо в нічний час. Наступного ранку, як по дзвінку наприкінці уроку, коли слухняні учні здають свої твори, всі як один послідовник Джима піднесли мені свої заяви з проханням саме цього подавця зробити кандидатом. У настільки тяжку для своєї вітчизни годину, я відчуваю, що можу взяти на себе всю відповідальність. І все приблизно в такому ось дусі. Здавали вони мені свої пишномовності, не всі відразу, а по одному, шкребучись у двері моєї кімнати. Я спочатку відчиняв їх і навіть розмовляв із кожним з них, а потім просто став кричати, не відчиняючи, щоб птицяви щілено під них». Приходили вони кожну хвилину-дві, і поки я лежав і спостерігав, як із-під дверей у кімнату пропихаються білі аркушики, мені подумалося, що подавці, напевно, по черзі стежать один за одним, визираючись за рогу коридору, щоб не стикатися ніс до носа з сусідом. Я дочекався останнього, склав акуратненько всі ці аркушики в теку під назвою Гординя і поніс їх із доповіддю Джиму. Ще ширше відкривати йому очі на людей. Джим прочитав кілька заяв із моєї теки, решту просто перерахував і підвів на мене очі суки, у якої щойно втопили всіх її цуценят. А ти стоїш і не знаєш, що їй відповісти. «І що тепер робити?» – чергово запитав Джиммі, і мені здалося, що я його цілеспрямовано знищую. Треба вибирати когось із гідних і відданих, які ще не зрадили. Відповів я, хоча й не бачив навіть близько нікого з таких у найближчій перспективі. Щоб якось врятуватися від тужливих очей Джима, я почав шукати підтримку в навколишній обстановці і знайшов її в чавунній моделі паровоза, що займала цілу полицю шафи. «Є така людина!» Вигукнув біл, і його ноги понесли мене геть із кімнати, прогуркотіли по сходах і почали тягти по всіх коридорах у пошуках Барнса. Я знайшов його і суп разом в їдальні, у процесі поглинання одного іншим. Я тут же відразу ляп йому в тарілку пропозицію про те, чи не хоче він стати президентом цієї, якщо можна так сказати, ще країни. Старий Барнс подумав трохи, сьорбнув ще дві ложки супу і на третій відмовився. Будь хто б на моєму місці занепав духом, бо повірити в чесність кого-небудь, крім нього і Джима, на найближчій відстані польоту ракети «Томагавк» я не міг. Тому, поки подавали переміну і компот, я в танцях, піснях, пантомімах і віршах малював широкими масками життя майбутнього, нехай номінального, але все ж лідера націй. Під кінець моїх аргументів і їжі на столі, взявши з мене обіцянку, що робити особливо нічого не треба буде, але при цьому гарантується власний новий локомотив, Барнс погодився для підтвердження, стукнувши порожньою склянкою об стіл. Я тут же метнувся назад на гору, з доповіддю, Але з'ясувалося, що Джимі замкнувся разом зі своїми усіма 24 послідовниками в конференц-залі та, судячи з підвивань, які долинали звідти, робить їм недобре. Через чверть години 24 недожованих людину-відбивних, замотаних як належить за останньою модою в помаранчеві простирадла, почали по одному випльовувати двері зали-засіди. Деякі заходилися ридати і припадати на коліна просто в коридорі. Але більшості все ж удалося самостійно донести свої сльози до подушок. Джим вийшов останнім, із трохи блідим обличчям. Тож я відразу зрозумів, що сьогодні, максимум завтра, він знову піде бродити по пустелі, і цього разу вже точно сам один. Не давши йому промовити своє фірмове «Біллі, мені скоро доведеться піти», я відразу ж почав просити його залишитися. Говорив, що без нього нічого не вийде, що не треба впадати у відчай, і не все виходить з першого разу. Я згадав усі схвалення своєї тітоньки для таких випадків. Але всі голосіння були марні. Джим пішов тієї ж ночі, не попрощавшись.